Планината беше благовещение и прекарахме една незабравима екскурзия на Витуша. Когато се върнахме, лицата ни бяха изгорели от слънцето, но освежени от планината излъчваха бодрост и светлина. Повдигна се въпрос за значението на екскурзиите в планината. Учителя каза, Планинските места са пълни с енергия и носят благословение. Витуша е акумулатор на електромагнитни сили и е много динамична. Ако липсваше черни връх, София би изгубила половината от своята красота. Когато са болни, сухите хора могат да се лекуват по-успешно в планините, а пълните в равнините. По високите места има повече електричество, а в ниските повече магнетизъм. Изобщо, в планините е събран колосален запас от електромагнитни енергии. За мисълта са нужни планински места. Понеже в Египет няма планински релев, по време на египетската култура са съградени пирамиди, които да играят роля на планини и колко далече са донесени тези камъни за изграждането им. Излизаме на планина, за да се научим как да живеем. Вие бяхте три дни на мусала, през които имаше дъжд, но никой не настина, тъй като спазвахте известни хигиенични правила. Сега е месец април и на планината има много прана. Идете да си вземете. Напролет, жизнената прана е по-изобилна. Тогава тя има прилив. Понеже растителността тогава не е така събудена, приема съвсем малко и остава свободна прана, която минава покрай корените, които се събуждат по-рано отколкото другите части на растението. Тази прана излиза на повърхността. После когато се събуди растителността, праната се поглъща от нея в по-голямо количество. Затова през февруари, март и началото на април, докато растителността не е поникнала, екскурзиите са много полезни. Ако отидете на планина и не сте с правилни мисли, чувства и постъпки, тогава има и голямо духане. А щом се държите добре, съществата са много учтиви с вас. В школата колко опити съм дал. Зиме сме излизали на снега, горе на витуша, и нито един не е измръзвал. В града без студ, а там топло, Температурата се бе покачила на 19 градуса. Ако сме в хармония, природата се съобразява с нас. А дойде ли грехът, дисхармонията, времето веднага се разваля. В планината човек се учи как да се подмладява, а в полето как да остарява. Но планинските жители, на които умът е в долините, не се ползват. Дойдеш ли на планината, не трябва да мислиш за долината. Един говедар ми каза Скитаме се по планините и сме подивели. Трябва разбиране, трябва философия на живота. Ако някой говедар е философ, тогава е друго. Един човек, като живее известно време на планината, трябва да слезе в долината. Не бива постоянно да се живее на планината. Като се качваш на планината, смятай, че работите ти с всички хора са уредени и не казвай, че с някого се караш или че някой не ти дава това, което ти дължи. Всеки, който пада или се подхлъзва, Всякога през него е минала една лоша, чужда мисъл. Щом имаш добра мисъл, няма да падаш. Планината има дълбоко влияние върху нервната система и върху черния дроп. Влиянието върху черния дроп е в това, че се премахва лошото настроение, подобрява се разположението на духа и в организма се влива повече прана. Този, който е имал неврастения, и други нервни страдания, ще се освободи от тях. Но планината има друго, още по-дълбоко значение. Като се качиш на най-високия връх, непременно трябва да научиш нещо. Тази година остава в умъни, запечатана с дъжд, сняг, град и светкавици. Екскурзиите всякога са хубави. Те носят живот. В уседналия живот има една опасност както в застоялата вода. А ако се движи много човек, има друга опасност. Може да измете всичко от ума си. Трябва умереност. Най-високите върхове са непрестъпни. Там стават бури. Сега англичаните се опитаха да покорят Еверест, но не можаха. И готвят друга хималайска експедиция. Интересно е, че англичанинът когато се качи на такава височина, забравя своята народност, изгубва своята амбиция и става вегетарианец и със седмици може да ни яде месо. Някои сестри се излъчиха на мусала с лекота, защото на тази височина налягането е по-малко и става по-голямо разширение. Мусала е голяма електрическа батерия, а сините камъни в Сливенския Балкан са магнетични. На екскурзия в планината, когато времето е хубаво, ние сме в причинния свят. Когато има вятър, буря, ние сме в умствения свят. А когато има облаци, мъгла, ние сме в астралния свят. Върнем ли се от дома, ние сме в физическия свят. Една сестра разказа как един брат заспал близо до Граничарското езеро и сънувал, че едно същество го спохожда, отваря близката канара и го завежда вътре в едни обширни помещения, като му показва как живеят и какво работят там. Сестрата запита дали всичко това е реално. да. Всичко това е реално. Трябва да се знае принципът, че всякога висшите същества живеят в планински местности, където човешки крак не стъпва, защото обичат чистотата. Един брат каза Ще ви молим, учителю, да ни покажете такива места, когато отидем идущата година на езерата. На земята, там където има голяма честота, има места по-хубави от рая. Хималаите, които сега са най-високата планина, имат своята дълбока причина да се съградят. В бъдеще, може би на земята, ще се създадат още по-високи върхове. Някога Мусала е бил много по-висок и тук е имало една площ широка 400 метра. Първите култури на мусала съществуват в библиотеките на невидимия свят. Връх мусала никога не е потъвал под вода, докато България няколко пъти се е издигала и е хлътвала. Средиземно море е долина, която е потънала при релефните промени. Днес Македония и Беломорието постепенно потъват. Една сестра се обади. Може ли да споменете нещо за Седемте Рилски езера? Първото езеро е средище на материалните блага. Второто езеро, наречено Елбур, е граница между физическия и духовния свят и е облок на доброто. Третото езеро на Хубавото. Близнаците са духовния свят и са езеро на приятелството. Петото езеро Бъбрека е на чистотата, а шестото езеро Сърцето е обмяна на любовта. Тези две езера са умствения свят, а седмото езеро е Божественият свят. Местата на езерата са магнетични и чисти. Цялата местност е магнетична, особено при чешмата, където има изобилно ултравиолетови лъчи. Водата иде от езерото на чистотата. Тя е много бистра и хубава и още повече се пречиства, когато се пресежда през пластовете. Палестина бе избрана за христовите мистерии, понеже местността е много хълмиста и е подходяща за духовна работа. България е избрана. Понеже има много планини, а без тях не може. На Земята има центрове, които са врата на живота, и водата, която минава през тях, е вече свещена и има голямо въздействие. Тези врати се пазят. Вода с голямо действие, с изобилен живот, има в непристъпните, свещени места на планините пазени от посветени. Мястото, през което минаваме за бивака на Витоша, толкова сме го поляризирали, че като вървим през него, ние се лекуваме. Той има хубава аура и докато не е изчерпана, всеки, който мине оттам, може да се лекува. Когато правиш екскурзия, не е все едно дали си изляза в четвъртък, в петък или в някой друг ден. Защото всеки ден си има свое предназначение. Ако искаш въображение, избери понеделник. Ако си малодушен, мекошав, избери вторник. За остър ум, избери сряда. Ако искаш да развиеш нещо благородно, възвишено, Избери четвъртък. Петък е под Венера и ако искаш да облагородиш сърцето си, избери него за екскурзия. В какво стои щастието? Вземете, например, един строк професор, който е вглъбен и не обръща внимание на студентите, но един от тях, чието уме е схватлив и прозорлив, непременно ще привлече вниманието му със своите трептения. Професорът, като види един способен студент, обръща му внимание. В природата е същото. Тя е като строг професор, който е вглъбен. И ако ти си способен, привличаш вниманието й, Тя се око -корва и веднага се заинтересува от теб. Човек, като влезе в природата, не трябва да мисли, че тя е мъртва. Не. Природата има съзнание, има разумност, има и особени центрове в нея, където се проявява съзнанието й. Ето какво ще се случи в такъв център, където съзнанието на природата е будно. Всеки ще ти окаже една услуга. Например, ще намериш един овчар който ще те нагости. А там, където не е будно съзнанието на природата, каквото потърсиш е в оскъдност, Нищо няма да намериш, няма го съзнанието. Ако електричеството в тялото ви не функционира правилно, то когато се качите на мусала, тази електрическа батерия ще го регулира. Спомнете си голямата януарска буря, която имахме на Витуша. Това бе една хубава опитност, за да си премерим силите, за да видим какво можем да направим. Тази буря не само бе просто едно течение на вятъра, но бе изпълнена с електричество, като че ли цял водопад шумеше. Нещо свиреше горе над главите ни, казах си. Ще има горе работа. И имаше хлъзгане, и имаше падане, и имаше пълзене по ръце и крака. Значи, когато отивате при Бога, ще се поспирате, а когато слизате оттам, ще се изпъчите за равновесие. При изкачване бяхме наведени надолу, а при слизане – изпъчени. При тази буря не остана нито един мускул нераздвижен. Направиха се най-хубавите упражнения. Търкаляте бурята, но никога няма да те блъсне в някой камък, а на меко. И какъв разкошен изгрев посрещнахме при село Симеоново. Беше величествена картина. Небето на изток, почервеня пред очите ни, и на една голяма височина, светлината обхващаше една третина от небесния свод. Буреносният вятър казваше, трябва да мислите и трябва да се борите, да падате и да ставате, напред да вървите. Защото ако не вървим напред, ще се върнем назад. Ако тази атмосферна вълна, без студена, по никой начин не можехме да се качим горе но за щастие тя бе е топла. Когато се правят екскурзии, чистенето на изворите и потоците е полезно от една страна, понеже се разкрасява местността и се добива хубава вода, а от друга страна и самата работа действа върху здравето на човека и той е изпълнен с енергия. Чрез чешмите, чешмите, които са граждаме на планината, идеите ни се разнасят надолу. Вие трябва да знаете, че ако очистите гората от сухи клонки и клечки, ще се оправят и вашите работи в живота. За в бъдеще, животът на планината ще бъде използван по-добре и по-сполучливо ще бъде наредена програмата за всеки час. Ще се дадат някои специални научни лекции, които ще ни въведат в познавателното лоно на природата. Ако се вгледате в едно кътче, което на пръв поглед не прави никакво впечатление, ще забележите много подробности и закони, които са вложени в тези прости на вид места. Много интересни неща са написани в природата и е хубаво човек да знае как да ги чете. Когато се отиде на Мусала, първо трябва да се размишлява малко и там трябва да минат ден-два, за да се приспособи човек. При Мусала си казахме, че има нужда от хижа я направиха. При царска бистрица си казахме, че има нужда от мост и го направиха. Също и при кавица се бяхме казали, че трябва да се съгради мост и вече е готов. Когато искаме да направим нещо, понеже не го пожелаваме само, но и работим, без да не напуска желанието да го направим, необходимо е единствено да внимаваме да не изпуснем момента за съграждане. Ето за това, каквото пожелаем, става. Когато отидете на планината и я обичате, тя е много чувствителна към вас. Радва се и е отзивчива на вашата обич. Вие отивате на планина, за да научите велики Божии закони. Планината е място за проява на любовта. За онзи, който разбира, планината има всички блага в себе си. В бъдеще. Храненето няма да бъде тук, а на планината, където ще се отива с аероплан и гимнастическите упражнения няма да ги правите на полето, а ще прелитате до планината. Щом свършите, ще се връщате пак на работа.